Szívesen mentem volna hátliba, de lesz egy döntően fontos megbeszélés, amelyen ott kell lennem. És ha már ott vagyok, George Broughton szervezett nekem két ebédet, meg egy vacsorát, a holland partnereinkkel. Menj csak el hátliba! Edwarddal mindig olyan jól érzitek magatokat együtt. Sose láttam még szorosabb kapcsolatot apa és leánya között, mint a tiétek. Ingrid nevetett.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 A fiú producerasszisztens a televíziós társaságnál. Szalli nem hagyta a reklámügynökséget és a televízióhoz ment dolgozni. Nick úri ember, hívd magaddal a Szallit és a fiúját. Remekül fogjátok érezni magatokat. Martin persze Párizsba megy Annával. Atya Isten, ez a dolog egyre komolyabbnak látszik. Hát találtam neki. Hol fognak lakni? Anna, ismer valami helyet.